Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhat al-Islam saudaraku seiman dan seakidah di anda berada tilawah al, al Karim yang penuh barokah dari surat ke-16 surat An-Nahl kami hadirkan ke ruang negara anda dan Saudara Kusiman saat ini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat sebagaimana biasa di selasa pagi jam 8 sampai sel dengan selesai Kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian ilmiah Dari pembahasan Al-Kabair dosa-dosa besar Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ehsan Al-Maidani Hafirullah Ta'ala Materi ini beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di kota Medan Sumatera Utara Dan Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah terkoneksi dengan beliau Dan kita coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz atas kelahiran atas keluangan waktunya di kesempatan pagi hari ini dan Saudara Kusiman kita akan menyimak sesi materi terlebih dahulu dan di sesi tanya jawab kami akan undang anda untuk berinteraksi bersama beliau silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543 untuk al Alustad kami persilahkan falihatul mas'kurum.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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairul haditha di muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umur muhadasatuhah Wa kulla muhadasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Khadirin yang berbahagia, para pendengar yang beriman Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali Melalui saluran ini InsyaAllah kita akan meneruskan Pembahasan kita tentang Al-Kabair Kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-44 Dosa besar yang ke-44 ini adalah Al-La'an ya, Dosa banyak melaknat Al-kabiratu keluar al al besar al 44 laan banyak melaknat pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ya, tentang uh, dosa besar ini hakikat dari dari laanat itu laanat itu adalah mengusir dan menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala mengusir atau menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh seorang muslim atau seorang mu'min ya, Dengan eh, Kita katakan dengan sembrono Dengan serampangan Dengan gegabah Menjatuhkan laknat Kepada sesuatu Baik itu kepada manusia Hewan Maupun benda-benda Ya maupun benda-benda Seperti dilarangnya Melaknat dan mencela angin melaknat dan mencela binatang apalagi melaknat dan mencela manusia terutama orang-orang muslim. Makanya ada perbuatan yang sangat tercela dan berbahaya akibatnya. Ada beberapa hadis yang telah kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun." Mencela orang muslim itu adalah kepastikan dan membunuhnya itu suatu kekafiran Demikian juga Nabi SAW mengatakan La'nul mu'mini keqatli Melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya Ya melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya Karena apabila kita melaknat seorang muslim tanpa hak Ya maka Seolah-olah kita telah menjauhkannya dari rahmat Allah SWT Dan apabila manusia jauh dari rahmat Allah SWT Maka dia berada di tepi jurang kehancuran Padahal apakah laknat itu benar-benar layak baginya Atau tidak Jika tidak maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkan laknat itu sendiri Demikian juga Allah Rasulullah SAW bersabda Menjelaskan bahawa Tukang laknat ini atau orang-orang yang suka melaknat ini Tidak akan menjadi memberi syafaat Yaitu tidak akan diberi hak untuk memberi syafaat dan juga tidak akan diberi hak untuk bersaksi. Nabi mengatakan, la yakunul la shufaa' wa shufaa' awal shuhada' ayat malkiyama. Orang-orang yang suka melaknat, orang-orang yang suka mengutuk, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat gelap. <tuh> Maka dari itu sifat ini dinaf dinafikan atas orang yang benar-benar beriman. Ya, ini adalah sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, orang mukmin itu adalah seorang yang tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka berkata keji dan tidak suka berkata kotor. Ya, bahkan suka melaknat, suka mencela, berkata keji dan suka berkata kotor adalah tanda dan akhlak orang fasik, orang yang kurang iman. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 'La yang bagi l sedik ayakun ala Tidaklah pantas orang yang sedik, Seorang yang jujur itu menjadi orang yang banyak melaknat. Orang yang suka melaknat. Ya, demikian juga Nabi mengatakan, 'Laisa al-mu'minubit ta'an, walabilaan, walal fahish, walal badik'. Orang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencelah, mencelah kesana kemari. Ya, berkata yang tidak baik. Ya suka menggelari dan menjuluki manusia dan pahap banyak melaknat itu bukan sifat orang mukmin buruk akhlaknya ya dengan banyak melaknat tersebut bulel fahish dan bukan juga orang yang fahish yaitu orang yang suka berkata keji dan bukan pula orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor ya bukan orang yang suka berkata dengan kata-kata yang kotor. Kunufiddin aznillahu wa iyyakum Nah, demikian. Jadi orang mukmin itu tidak pantas ya menjadi orang yang suka melaknat. Dan Rasulullah SAW alaihi dia juga eh, telah menjelaskan kepada kita bahwa akibat dari laknat ini adalah apabila laknat itu ternyata ya tidak pantas untuk diterima orang yang diberi laknat. Maka Lanat itu akan kembali kepada Orang yang mengucapkannya Nabi SAW Telah bersabda Innal abda iza la'ana shay'an Su'idat so la'natu ila sama' Apabila seseorang Melaknat sesuatu Maka laknat itu akan naik ke langit Fatugh laku abu abu sama' Dunah Namun pintu langit tertutup darinya ia tidak dapat menembus pintu langit. ثم تهبتوا إلَ الارضِ فَتُقلَكُوا أَعْبُوَبُها دُنَاهٍ. Kemudian la itu pun kembali turun ke bumi, namun pintu bumi juga tertutup darinya. ثم تأكدو يميناً وشمالاً. Kemudian la itu mencari jalan ke kanan dan ke kiri. فَإِذا لَمْ تَجِدْ مَسْأَلَةً رَجَعَتْ إِلَى الْدِّلْوِينَ. Apabila ia tidak mendapatkan jalan keluar. Maka ia akan menuju or ke kepada orang yang dilaknat itu, yang menuju kepada orang ini. Fakhirna lidali keahlan itu jika memang orang yang dilaknat itu pantas untuk dilaknat. Wa ilah rojaat ilah ko Namun jika ternyata tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan, kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah itulah dia keburukan dari laknat. Ya suka melaknat, yaitu apabila laknat itu ternyata tidak pantas untuk diterima oleh orang yang dilaknat, maka ya, ia akan kembali ya, kepada ya, orang yang melaknat tersebut atau orang yang mengeluarkan laknat tersebut. Oleh karena itu dia orang melak, suka melaknat, melaknat manusia, melaknat, apalagi melaknat Muslim, ya demikian juga melaknat binatang, sebagaimana yang ya, pernah diceritakan oleh Para Salaf atau para Sahabat, Ya kisah seorang wanita yang dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana telah melaknat ontanya. Rasulullah menghukumnya agar ontanya dilepas. Imran bin Hussein menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam sebuah perjalanan, beliau mendengar seorang wanita ansor yang sedang menunggang onta melaknat ontanya yang eh, yang mem, ya apa namanya yang membuat gaduh ontanya tidak bisa dikendalikan ontanya liar lalu ia melahnatnya maka sampailah kata-kata itu ataupun berita itu kepada kepada nabi ya, ya. nabi mendengarnya kemudian nabi berkata ambillah barang-barang yang ada di punggung unta itu dan biarkanlah lepaskanlah unta itu sebab ia sudah dilaknat ya Maka Imran menceritakan bahwa sepertinya aku melihat onta itu sekarang berjalan di tengah-tengah orang banyak tanpa ada orang yang menyentuhnya ataupun menjamahnya sedikit pun. Ya, tanpa ada orang satu orang pun yang mau mendekatinya. Nah, demikian. Ya, jadi kita tidak boleh melaknat binatang. Ya, tidak boleh melaknat binatang. Demikian juga melaknat angin. Ya, sebagaimana yang uh, diceritakan oleh Abdullah bin uh, Abbas radhiyallahu anhu Diceritakan bahawa seorang laki-laki melaknat angin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Janganlah melaknat angin. Karena ia berhembus atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siapa saja yang melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepadanya." Ya, laknat itu akan Ya, kembali kepadanya. Nah demikian ya, para pendengar yang berbahagia. Ya, jangan, maka janganlah kita uh, menjadi orang yang suka melaknat. Nah demikian. Apalagi yang kita laknat itu adalah saudara kita sama muslim. Nah ini adalah suatu perkara yang berat. Ya, ini adalah suatu perkara yang uh, sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ar-ribah ya istitalatul mar'i fi ardhi akhihil muslim sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah ya perbuatan seorang muslim yang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim ya mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim ya diantaranya adalah salah satu bentuknya adalah dengan melaknatnya ya dengan melaknatnya nah ini adalah satu perkara yang ya kita katakan tidak boleh ee, apa namanya di sembarangan atau serampangan secara sembrono kita lontarkan kepada saudara kita sesama muslim Nah, itulah dia pelajaran kita pada uh, Selasa yang lalu ya. Nah kemudian di sini kita akan melanjutkan bahawa ya melaknat ahli maksiat itu dibolehkan tapi tanpa menyebut namanya. Fi Jawazilah anilahni ashabil maasi khayral muayyanin melaknat ahli maksiat tanpa menyebut namanya ya tanpa menyebut tanpa menyebut nama tertentu. Allah subhanahu wa taala mengatakan ala ala natal balimin ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang balim surat Hud ayat 18 demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 61 ya Allah subhanahu wa taala mengatakan thummana btahil fana jangan al la ala Allah fana jangan al kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta, ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Bukan juga proses mana, ya? Nah, demikian. Nah, jadi boleh, ya kita melaknat pelaku maksiat uh, dan orang kafir secara umum tanpa menunjukkan kepada orang tertentu, ya, tanpa menyebut namanya. Al-Imamun Nawawi mengatakan ketahuilah melaknat muslim yang terpelihara kehormatannya hukumnya haram Ini berdasarkan ijma' kaum muslimin Namun boleh melaknat orang-orang yang memiliki sifat tercela. Contohnya kau katakan semoga Allah melaknat orang-orang zalim Semoga Allah melaknat orang-orang kafir Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang fasik. Semoga Allah melaknat, ya dan seterusnya dan sejenisnya. Ada banyak sekali ya disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi saw. Orang-orang yang eh, kita katakan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya secara umum. Nah, demikian. Seperti, ya misalnya, sabda Nabi saw. Lain Allah, ya al Yahudi dan Nasrara, ladinatkhadu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan yeah. Demikian juga Rasulullah Sallallahu SAW melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Lakan Allah men-dabha li-ghairillah Lakan Allah men-awamuhdithan Lakan Allah men-la'ana waliday Lakan Allah men-gayyara manara al-ard Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Orang-orang ya, yang menyembelih untuk selain Allah SWT Misalnya menyembelih untuk jin Menyembelih ya. untuk syaitan ya. Nah demikian Allah SWT melaknat Siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah Ahli bid'ah La'anallah men'awa muhdisan Allah melaknat Siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah ya, Orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah Mendukungnya, membantunya, menyokongnya Memperbanyak bilangannya atau jumlahnya Ya, nah demikian Ya, baik itu ya, Bantuan dengan materi Maupun bantuan dengan ya tenaga Ataupun jasanya Nah, Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah Tapi kita tidak boleh Ya, menyebut nama-nama tertentu Ya, pulan dan fulan. Ya, ini yang kita hindari Namun Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah Omidah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Allah melaknat orang yang merubah-ubah batas tanah, patok tanah. Nah demikian Allah melaknat ya orang-orang yang merubah-ubah batas tanah atau patok tanah. Nah itu adalah satu laknat yang Allah subhanahu wa taala turunkan ya kepada uh, apa namanya para pelaku maksiat, ya para pelaku maksiat. Nah demikian. Oleh kerana itu pendapat yang paling tepat adalah Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh melaknat seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, nah demikian ya. Tidak boleh melaknat ya secara tertentu ya seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat. Namun boleh ya kita melaknat ya sifat-sifat ya tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala laknat Ya seperti Allah melaknat orang fasik, Allah melaknat orang yang, ya, misalnya orang zalim ya dan Allah melaknat misalnya ya, pemakan riba, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw. Nabi mengatakan, La Allah al riba, wa mukilahu, wasyhidahu, wagatibahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, ya wakilnya, saksinya dan penulisnya ya wakilnya saksinya eh, pemakan ribanya wakilnya saksinya dan penulisnya ya namun kita tidak boleh melaknat orang-orang tertentu kan ya misalnya kerja di bank kita laknat dia secara tertentu Ini tidak boleh ya tidak boleh melaknat seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat itu nah demikian ya nah taib nah itu yang harus kita apa namanya yang harus kita perhatikan Ya yang mesti kita perhatikan. Ya, banyak sekali contoh-contoh lainnya di antaranya misalnya la'anallahu al-muhallil la'anallahu al-muhallil wal muhall wal muhallallahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat muhallil dan muhallallahu ini sudah kita bahas ya tentang orang-orang yang melakukan nikah cinabutan. Ya, pada pertemuan yang lalu Demikian juga Allah melaknat al-wasilah walmustausilah walwashima walmustausyima wannasib wannamisah walmutanammisah Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya ya seperti memakai sanggul wig dan yang sejenisnya dan orang yang minta untuk disambungkan rambutnya Allah melaknat orang yang mentato tubuhnya dan orang yang minta untuk ditato kan tubuhnya orang yang mentatukannya ya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang menyambungkannya, ya. al wasilah, al mustausilah, yang menyambung rambutnya dan minta uh, dan orang yang menyambungkannya. Dan Allah subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato tubuhnya, al wasima, dan orang yang mentatukannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa taala melaknat orang yang mencabut bulu alisnya dan orang yang mencabutkannya. Ya. Nami sah. Ya, yang mencabutnya dan Al-Mutanam almutanamisoh yang minta untuk dicabutkan bulu bulu alisnya. Nah, itulah beberapa sifat yang Nya Allah subhanahuwataala melaknat para pelakunya. Demikian juga Rasulullah melaknat wanita yang meratapi mait, ya orang yang apa namanya mengunduli kepala, ya ketika ditimpa musibah orang yang mengoyak-oyak pakaiannya ketika tertimpa musibah. Ya, demikian juga Allah subhanahuwataala melaknat. Orang yang melaknat kedua orang tuanya atau mencaci ataupun melaknat ibunya, banyak lagi hal-hal lain. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, ya perbuatan kaum Lut, yaitu liwat, ya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang mendatangi dukun, Allah melaknat orang yang menggauli wanita dari duburnya, ya. Nah, ada beberapa perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat atas ya pelaku-pelaku maksiat tertentu. Ya, Allah melaknat wanita yang tidur sedangkan suaminya jengkel kepadanya. Ya. Wanita yang membuat jengkel suaminya, ya. Yang membuat jengkel suaminya. Dan uh, salah satu juga ya di antara perkara yang membuat wanita itu masuk ke dalam neraka Ya adalah mereka banyak melaknat ya, Mereka suka melaknat Nah demikian ya, Jadi ini adalah perkara yang uh, Kita katakan perlu diperhatikan ya, Hendaknya kita Ya apa namanya ya, Menghindari me, me, Apa namanya Menujukan ya, uh, Laknat ini ya, Kepada orang-orang tertentu ya, Kepada nama-nama uh, tertentu Tapi kita boleh melaknat secara umum Ya melaknat secara umum. Nah, demikian seperti yang disebutkan di dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan laknat ya para pelaku maksiat ya. laknat kepada ya para pelaku maksiat. Maka dari itu, ikhwan fillah azanillahu wa iakum jami'an eh, kita hendaknya ini menjadi suatu apa namanya? suatu peringatan bagi kita semua ya agar uh, tidak uh, mendekati perbuatan-perbuatan maksiat ya karena itu akan menyebabkan jatuhnya laknat atas pelakunya ya jatuhlah jatuhnya laknat atas uh, pelakunya ya namun kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh juga gegabah dan sembrono ya, di dalam menjatuhkan laknat ini ya hendaknya kita perhatikan Ya apa namanya batasan-batasannya ya, Janganlah kita melaknat orang-orang apa namanya Orang-orang uh, tertentu ya Atau nama-nama tertentu kita sebut namanya ya Si Fulan ya, adalah orang yang mal'un, terlaknat Nah tidak ya, Tapi kita melaknat secara umum Melaknat ahli maksiat Tanpa menyebut nama-nama mereka Nah demikian Ya khunifid dina azanillahu wa iya kumjami'an Ya, maka ketahuilah bahwa mengutuk seorang Muslim yang menjaga dirinya dari aib hukumnya haram ini ya, berdasarkan ijma kaum Muslimin seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, namun dibolehkan melaknat orang-orang yang mempunyai sikap-sikap tercela ataupun sifat-sifat yang buruk ya seperti ya kita katakan. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang balim, -orang Allah melaknat orang-orang kafir dan sejenisnya. Ya, Azan ya Allah Ya. Adapun melaknat orang tertentu yang memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat durhaka, ya seperti Yahudi, Nasrani, penganiaya, pelacur, pencuri, pemakan riba, maka menurut, menurut ya, dohirnya ya, dari hadis-hadis Nabi saw tersebut adalah tidak diharamkan, boleh. Ya, namun jangan kita tujukan ya kepada nama-nama tertentu, ya. Namun Al Imam Al Ghazali mengatakan bahawa itu haram hukumnya kecuali ya terhadap orang-orang yang kita ketahui bahwa ia mati kafir. Ya berdasarkan nas ya nas Al-Qur'an dan hadis menunjukkan dia adalah orang yang memang mati dalam keadaan kafir dan terlaknat seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Hammam, Hamman ya nah dan yang sama dan, dan yang sejenis dengan mereka Ya, na demikian. Nah, beliau mengatakan yang demikian itu kerana laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seorang yang fasik atau orang yang kafir itu. Ya, ada pun orang yang telah mendapatkan kutukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut nama-nama mereka seperti ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah kutuklah Raal Raal. Wadakuan, wasiyah yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka itu dimungkinkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengetahui bahawa mereka akan mati dalam keadaan kafir, ya, yang mati dalam keadaan kafir. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya apa namanya orang-orang yang sudah ya jelas matinya di atas kekafiran. Ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, ya dan se sejenisnya, iblis. Ya iblis itu malah unterlaknat. Ya, nah demikian. Itu sudah ya, apa namanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian juga orang-orang yang sudah ditetapkan ya, laknat atas mereka secara tertentu. Ya seperti Riyal, Nakuan, Ausia. Ini adalah kabilah-kabillah ya yang mendurhakai, mundurha mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka ini boleh untuk melandat mereka. Ya. Ini kerana Rasulullah SAW itu sudah mengetahui bahawa mereka akan mati dalam kekafiran. Adapun orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir ya, yang masih hidup sekarang ini kita enggak tahu. Ya, bagaimana kesudahan akhirah dari hayat mereka? Ya, boleh jadi mereka nanti dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu Ya mereka ya masuk kepada Islam misalnya, ya maka tidak boleh melaknat orang-orang tertentu pada hari ini, walaupun dia ya kita katakan jelas melakukan maksiat kan begitu ya, atau dia adalah orang yang ya, ya kita katakan kafir, ya, maka tidak boleh melaknat ya dengan laknat tertentu kepada orang tertentu. Nah demikian, ya, kecuali orang-orang ya, yang Allah subhanahu wa taala telah tetapkan dia mati dalam keadaan kafir. Dan adapun orang sekarang ini, ya, kita, kita, kita tidak tahu bagaimana kesudahan mereka. Apakah mereka, ya apa namanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah mereka apa namanya kita katakan tetap dalam kekafirannya? Kita tidak mengetahui semua itu, karena hal itu tidak akan dapat kita ketahui kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berdasarkan wahyu. Dari Allah Subhanahuwataala sementara tidak ada yang dapat wahyu sekarang ini, ya tidak ada yang dapat wahyu tidak ya turun lagi ya, kepada manusia,lah demikian. Nah oleh karena itu ya hendaknya kita berhati-hati ya di dalam menjatuhkan laknat ini. Nah lima mukazali juga mengatakan yang sama dengan kutukan itu adalah mendoakan seseorang dengan keburukan. Nah ini juga tidak ya, boleh mendoakan keburukan, ya melaknat atau sama dengan melaknat adalah mendoakan keburukan, ya. Sekalipun terhadap orang yang dalim, ya, seperti ucapan seorang, semoga Allah tidak menyihatkanmu atau semoga Allah tidak menyelamatkanmu atau yang serupa dengan itu. Nah, semua itu tercela. Ya, demikian juga yang melaknat e, segala jenis binatang atau benda-benda mati. Nah, semua itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa mengutuk seseorang yang tidak berhak mendapatkan kutukan itu Maka hendaklah ia segera melanjutkannya dengan kecuali jika ia tidak berhak mendapatkannya Ya kecuali jika dia tidak berhak untuk uh, mendapatkannya Nah demikian ya, ha Tapi yang paling bagus adalah kita menahan diri ya Dari perbuatan suka melaknat ini Ya Perbuatan suka melaknat ini Jadi uh, bukan hanya manusia yang tidak boleh dilaknat ya tapi juga binatang benda-benda mati juga enggak boleh dilaknat ya kebiasaan sebab banyak orang ya, dia kesal kepada kendaraannya dia laknat kendaraannya dia kutuk kendaraannya ya sebagaimana yang apa namanya yang terjadi pada masa Nabi SAW ya, alaihi wasallam sekarang mungkin enggak mengutuk unta karena orang tidak mengendari unta dia kutuk ya mobilnya misalnya mogok mobilnya kempes bannya ataupun berulah mobilnya kendaraannya Sepeda motornya dia kutuk ya apa namanya kendaraannya itu. Nah kalau ini, ya, ini kalau ini berlaku sebenarnya, Al Rasulullah SAW dalam memberikan hukuman, iaitu untuk menjauhkan dan menyingkirkan benda yang telah dilaknat ini. Iaitu ia tidak boleh mengendarainya lagi. Nah itu sebenarnya hukumannya ya. bagi orang-orang yang melaknat kendaraannya. Maka hati-hatilah, ya janganlah kita menjadi orang yang suka melaknat. Ya, janganlah kita menjadi orang yang suka melaknat. Kebiasaan suka melaknat ini adalah sangat buruk ya. Adalah satu per apa namanya kebiasaan yang yang sangat buruk ya. Demikian juga ya yang sama seperti melaknat adalah mendoakan keburukan ini tidak boleh. Ya. Dan juga ya, melaknat diri sendiri eh, lebih tidak dibolehkan lagi. Mendoakan keburukan ya atas diri sendiri tidak boleh. Ya tidak boleh seorang itu mengatakan khabusat nafsi. Buruk jiwaku ini, buruk diriku ini. Ya, semoga Allah memburukkan diriku. Ya, sebagaimana kita tidak boleh meminta kematian untuk diri kita, meminta kebinasaan bagi diri kita, demikian pula kita tidak boleh melaknat diri kita sendiri. Ya, tidak boleh pula kita uh, melaknat ataupun me me mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Ya, demikian juga untuk orang lain. Ya, sama dengan melaknat ini adalah mendoakan keburukan. Atas seseorang. Nah ini tidak boleh. Ya misalnya mengatakan semoga Allah tidak masukkanmu ke dalam sorga, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak uh, memberikan rahmat kepadamu. Nah ini sama. Ya, ini umumnya sama. Ini tidak dibolehkan. Ya ada satu kisah dar, uh, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang tentang dua orang bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin ibadah, ahli ibadah. Dan yang satu lagi, masih gemar berbuat dosa. Dua orang Bani Israel yang bersaudara. Yang satu, rajin ibadah, ahli ibadah. Yang satunya lagi, suka berbuat dosa. Masih gemar berbuat dosa dia. Nah, saudara yang, orang yang rajin ibadah ini selalu menasihati saudaranya. Apabila berbuat dosa. Ia selalu menegurnya Beramar ma'ruf nahi mungkar Ia katakan kepada saudaranya itu Ya fulan, ya hadha aksir Ia, Wahai fulan Berhentilah Namun saudaranya itu tetap menjawab Dengan mengatakan Apa urusanmu denganku Ia, Biarkan aku bersama Tuhanku Bersama Rabku Ia, Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku Jadi dia tidak terimalah intinya Tidak terima nasihat Nasihat Kita katakan saudaranya sendiri Demikianlah Setiap kali berbuat dosa dan maksiat Ya, saudaranya selalu mengingatkan Selalu menasihati Ya, melarangnya Mencegahnya dari perbuatan dosa itu Hingga pada suatu hari Ya, ia melihat Saudaranya itu melakukan dosa yang tidak bisa Ditolerir lagi olehnya Yang dianggap anggap besarlah Maka dia pun hilang kendali. Dia katakan, Ya Fulan, Aksir, berhentilah, ya, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan sama seperti yang biasa dia katakan kemarin. Ya, biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah Engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Ya, maka hilanglah kesabarannya. Ia pun mengatakan kepada saudaranya itu, ya. Laa ghafarallahu lak. Laa yudkhilka Allahul jannah. Allah tidak akan mengampunimu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dia mendoakan keburukan atas saudaranya ini. Ya, dikatakan semoga Allah tidak memasukkanmu ke dalam ke dalam, ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu. Ya, ini ucapan ini sebagaimana disifatkan oleh Nabi. Ini ucapan naik ke langit, tertutup pintu langit, balik ke bumi, mencari jalan ke sana kemari, lalu kembali kepada orang yang ditujukan doa ini kepadanya. Ternyata dia tidak berhak mendapatkannya. Akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirim dua malaikat, mengirim malaikat kepada mereka berdua dan mencabut nyawa keduanya. Kemudian keduanya berkumpul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkata kepada uh, Orang yang ahli ibadah tadi Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Dan apakah surga itu milikmu? Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Bahwa engkau katakan aku tidak akan mengampuni si fulan bahawa aku tidak akan masukkan surga Ya tidak akan memasukkannya ke dalam surga Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Dan apakah surga itu punyamu? Yang kau mengatakan Semoga Allah tidak masukkannya ke dalam surga ya, Kamu tidak masuk ke surga Ini adalah doa keburukan atas orang lain yang tidak boleh kita ucapkan Ya kepada orang-orang tertentu Nah ini harus berhati-hati kita Ya Nah Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya ya karena ucapan ini. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena ucapan itu. Ya kemudian Allah berkata kepada saudaranya yang ya ya kita katakan ya masih gemar buat dosa tadi tapi ya dia masih bertauhid. Artinya apa? Ya, dalam konsep Islam, dia masih berada di bawah masih ah Allah Subhanahu wa kehendak Allah. Ya. In Allah adabah ad wa in syaa Allah ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, namun jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Allah akan mengampuninya, ternyata Allah mengampuninya. Ya, ini qad ghafarthulak, ya, adkhil jannah. Ya, inni qad tulak Masuklah kamu ke dalam surga karena aku telah mengampunimu. Coba lihat betapa tragis ya kontras ya nasib keduanya ini ya nah demikian akhirnya saudaranya itu masuk ke dalam sorga dan dia masuk ke dalam neraka kok bisa begitu nah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis hadis ini mengatakan ya demi Allah ya yang jiwa kubawa dari tangannya sungguh ya ia telah kalimat itu ya dia telah mengucapkan satu kalimat ya yang telah menghancurkan Yang telah membinasakan dunia dan akhiratnya ya, Yang telah menghancurkan dan membinasakan ya, Yang telah memusnahkan ya, dunia dan akhiratnya Nah demikian Kalau kita timbang-timbang ya, Kesalahan ahli ibadah ini lebih besar daripada dosa maksiat yang dilakukan oleh saudaranya Sebab kesalahan yang dilakukannya itu ada dua yang pertama kesalahannya ini berkaitan dengan masalah akidah. Jadi kesalahan ahli ibadah ini lebih besar daripada kesalahan ataupun dosa saudaranya yang gebar buat maksiat tadi. Ya. Yang pertama, dosa maksiat ini tahdal masyiah. Ya, tahdal masyiah. Kalau Allah berkehendak Allah mengadzabnya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa saja memaafkannya. Ya, mengampuninya. Selama dia masih bertauhid. Namun dosa seorang ini, ini dosanya berkaitan dengan dua, dengan dua perkara yang besar. Yang pertama kesalahannya ini adalah kesalahan akidah. Karena di dalam akidah, akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya. ya. bahawa tidak boleh kita memutuskan seseorang syurga ataupun neraka, ya berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsu. Ya Masuknya orang ke dalam syurga dan neraka itu mutlak hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak boleh menetapkan orang itu Berada di dalam surga atau neraka Kecuali berdasarkan wahyu Ya tidak boleh kita karang-karang Dan -karang, kita reka-reka sendiri Mungkin kita kesal kepada seseorang Ya kepada anak kita yang masih Ya masih bandel lah Kita katakan masih suka buat maksiat misalnya Ya anak kita mungkin masih suka main musik Misalnya kan begitu. Ya. kita kesal Kita terus menasihatinya terus, Tapi dia masih bandel juga Jangan sekali-kali melaknatnya Jangan sekali-kali mendoakan keburukan atasnya terus nasihati pelan-pelan ya, sabar ya, jangan kita hilang kendali hingga mungkin nanti nasib kita ya kita katakan nasib kita berubah pada hari kiamat nanti ya dengan kesalahan lisan kita ya, kesalahan lisan ini lisan ini harus dijaga ya. kita melaknatnya misalnya atau kita mengatakan eh, apa namanya karena ketidaksabaran kita kita katakan kepada yang ah, kamu ini enggak masuk surga kamu ini tidak dapat ampunan Kamu ini pasti masuk neraka loh, gini. Nah, demikian. Kamu pasti masuk neraka Nah ini tidak dibolehkan nah, Ini kesalahan adalah kesalahan akidah Kesalahan akidah ya, Kesalahan dalam bab akidah ya, Jadi ini sangat fatal ya, Kita tidak boleh menetapkan orang itu Surga ataupun neraka Orang tertentu ya. ya. Kecuali atas dasar wahyu dari Allah SWT Yang kedua Kesalahannya ini berkaitan dengan Hablon minannas Kalaulah saudaranya tadi dia berbuat dosa hubungannya antara Allah antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala maka kesalahan uh, ahli ibadah ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan hablun mina nas ucapannya kepada saudaranya itu tentu sangat menyakitkan hati saudaranya ya dan doanya doa keburukan atas saudaranya adalah suatu hal yang sangat ya menyakitkan hati saudara. Nah hati saudaranya. Coba bayangkan ada orang yang mendoakan keburukan atas kita. Bagaimana sakitnya perasaan hati kita kepada orang itu? Bagaimana marahnya kita kepada orang itu? Ya. Nah ini adalah kejahatan di dalam bab hablun minanaz. Ya ini adalah satu hutang kerdaliman yang ya. mendoakan keburukan. Itu adalah satu kerdaliman atas orang lain. Nah itu tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim. Maka Nabi mengingatkan: Leisal mu minubittaan walalaan. Para mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat, ya, mendoakan keburukan ya, atas saudaranya. Nah ini hendaknya dijauhi dari seorang Muslim. Ya, ekonifidin uh, para pendengar yang berbahagia. Jadi ternyata dosa, ya, saudarah uh, ahli ibadah yang melaknat ataupun yang mendoakan keburukan atas saudaranya ini lebih besar ternyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa. Ya saudaranya itu yang berbuat uh, uh, uh, maksiat tadi, nak dimikir. Maka dari itu Allah subhanahuwataala menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Ini ya pada Ruhulah Allah mengampuni. Ini adalah takdir Allah subhanahuwataala. Allah berkehendak untuk mengampuni saudaranya ini dan memasukkannya ke dalam sorga. Maka dari itu ifanifidina azanilah wa iakum jamian. Ya hindarilah ya kita katakan perbuatan-perbuatan uh, ya seperti ini. Ya suka melaknat suka mencelah, suka berkata kenji, suka mendoakan keburukan-keburukan atas orang lain. Nah ini hendaknya kita jauhi. Hendaklah kita saling mendoakan, ya makfir rahmat. Ya. ya, semoga dia dapat hidayah, semoga Allah memberikannya hidayah kepada kebaikan. Ya demikian. Ya, semoga Allah subhanahu wa taala ya memimpinnya kepada kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa taala memaafkannya, semoga Allah subhanahu wa taala mengampuninya, ya, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Demikianlah mukmin dengan mukmin yang lainnya, Muslim dengan Muslim yang lainnya, itu uh, kita katakan saling uh, mendoakan kebaikan ya, antara sesamanya. Sebagaimana kita mengharapkan doa dari saudara kita, doa doa kebaikan dari saudara kita. Demikian pula kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara uh, kita yang konfiden. Hazanilah wa iaqum jamiannya. Jadi, ya inilah dia dosa besar yang keempat puluh empat, yaitu banyak melaknat. Ya masuk ke dalamnya itu mendoakan keburukan atas orang lain. Nah ini juga termasuk salah satu di antara dosa besar yang dapat menyeret pelakunya kepada uh, jurang Jahannam. Wallahualam. Ya, nah demikianlah khroni fi ha ya Allah wa iyakum jami'an ya. Kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ini ya, bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela ini. Ya qulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafururhim. Nah, terima kasih untuk kalau Ustaz Jazakallahu khairan atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah selesai di kesempatan pagi hari ini, saudaraku seiman di Anda berada, kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda konsumen dan muslimat di Anda, kami persilakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kami persilakan Anda bisa hubungi kami di 021 via telepon atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya pembuka di kesempatan sisi tanya-jawab kita, ada pendengar kita via telepon Kita coba untuk menyapa, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dari mana? Abu Harun, Jakarta Silakan Pak Abu Harun Ya, selama ini banyak terjadi di masyarakat Iya. Karena kebutuhan dia terdesak Sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman yang mudah ke orang lain mm. Sehingga dia pinjam ke salah satu rentenir. Nah, si tenir ini sendiri itu menjeratnya luar biasa untuk orang yang bersangkutan karena dia butuh. Hmm. Nah, di sini pun bukan Muslim, dia merasa teraniaya, merasa terjolimi. Uh, dia juga berdoa untuk keburukan orang itu, hmm. apakah itu diperbolehkan? Gitu, karena kerjoliman dia ini. semata Apakah di sini pun yang hmm. kedua, doa dia itu tidak terjawab, karena mungkin kesalahan yang sama juga, karena dia ada salah satu dosa kepada orang tua yang menyecokan, sehingga wad-wadiyat ya ternyata. Masuk eh, mohon kesusian? maaf mohon maaf Bapak eh, yang tadi Bapak maksud itu eh, bagi si peminjam tadi ya yang ya, itu. peminjam orang... tadi. Mm -hmm. baik. Nah, dia kan ternyata ya nah, saat, saat, saat, saat dia mendoakan orang yang tadi itu tidak terjaba, apakah dia juga punya dosa kepada orang tua yang dia mengecewakan orang tuanya? Iya, eh, Ustaz bisa memahami eh, pertanyaan Bapak Harun tadi? Iya, kira-kira begitu. Ya, nah, terima kasih Bu Harun ya, jasa Kelahiran ya. atas pertanyaannya. Baik. Nah, silakan Ustaz Ya, eh, uh, eh, kafir dia na Azani Allah yang pertama, tentunya kita tidak boleh. Iya, Ya Halo, Ustaz nama khatul Islam terputus. Ya, Maafkanlah. Ba, na nama silakan, Ustaz Ya, Khatran Salam. Mohon maaf terputus sejenak ya. koneksi kita. Namun Alhamdulillah kita sudah terus sambung kembali dengan Al-Ustaz kami. Persilakan. Afiun. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat akilah riba wa mukilahu yang memberi riba dan yang menerima riba. Ya, jadi kita tidak boleh ya, apa namanya mendatangi rentenir ini, Minjam duit ya, dengan pinjaman yang berbunga ataupun ada ribanya. Berarti kita telah melakukan praktik riba. Ya, nah demikian. Ya hendaknya ini kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan ini. Ya, nah kemudian kalau yang meminjam ini ya merasa tertolimi, ya dia merasa. Padahal dia telah berbuat balim juga dengan melakukan praktek riba, ya, ya kemudian mendoakan keburukan. Nah ini ada satu kebiasaan yang ya, kita katakan uh, apa namanya buruk, ya suka apa namanya melaknat, suka mencela dan suka apa nak mendoakan keburukan. Ya sebenarnya di sini adalah suatu kesalahan di atas kesalahan. Ya dia telah melakukan praktek riba, kemudian dia juga mencela orang yang ya kita katakan e, atau atau mendoakan keburukan ya orang yang memang dia bersama-sama di dalam dosa itu, dalam dosa riba ini. Nah demikian. Jadi ya apa namanya kewajipannya sebenarnya bukanlah mendoakan keburukan atas apa namanya orang yang menerima riba tadi, tapi dia kewajipannya adalah dia bertaubat. Ya kepada Allah subhanahu wa taala atas uh, dosanya yang telah melakukan praktik riba minjam kepada rentenir kan begitu ya tentu saja ini dengan dengan bunga dengan riba nah demikian ya jadi dia bertawab kepada Allah subhanahu wa taala ya atas dosa ribanya ini ya kemudian ya janganlah dia tambah ya apa namanya kita katakan kejahatannya atau dosanya itu dengan mendoakan keburukan pula kan begitu ya nah Allah alam bi ya jadi uh, Uh, apa namanya uh, riba ini adalah dosa yang ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Al-Qur'an telah uh, disebutkan laknat atas pelakunya ya jadi hendaknya kita ya segeralah bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa riba ini, Allahumma alamis wa. Baik, Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan atas jawabannya. Di kesempatan kedua masih dari telepon kita coba sapa Bapak Abu Aufa di pasar Minggu. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, orang Silakan Pak Abu Aufa, mohon diperkeras suaranya, Bapak. Uh, begini Pak, saya minta pendapat aja nih. Ya air air ini kan tak main di dunia Islam, terutama di Syariah ini ya, kan berkaitan dengan. Kebetulan di Indonesia ini kan Ada Indikasi gitu Saya tidak berani menyebutkan salah satu radio uh, Kebetulan Kastiver uh, ini Salah satu pendengarnya gitu hmm. Kami menyarankan Kepadanya untuk Berhati-hati gitu uh, Tapi Saya sendiri Coba membuka uh, Mengenai Itu radio Saya Memang me Me mereka mengisi-isinya ternyata memang ya, yang saya belum belum bisa mengatakannya tapi agak indentik gitu. E saya mau tanggapan dari Ustadz, karena kan ulama sudah e berpendapat dulu bahwa e si ah yang Syarifido itu sudah kategori menyimpang. Iya. Mau menerjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bisa menyimak dan menyimpulkan pertanyaan Bapak Abu Aufa tadi Ustaz? Uh, belum, belum. Uh, iya. baik. Uh, baik, pertanyaan Bapak Abu Aufa. Kami uh, simpulkan bahawasannya mengambil ibrah dari apa yang terjadi di Suriah saat ini. Di mana Syiah uh, mendolimi Ahl Sunnah. Bagaimanakah sikap kita di Indonesia di mana begitu banyak media-media elektronik yang uh, menyiarkan uh, diidentifikasi sebagai ajaran Syiah sementara ada saudara kita yang juga menjadi pendengar dan menjadi pemirsa dari media-media elektronik tersebut Ustaz. Bagaimanakah menyikapi hal ini? Apakah boleh juga dengan kita memberikan laknat kepada uh, penganut dan pengikut ajaran Syiah ini? Uh, sementara hal ini uh, mungkin saya ambil juga dari pertanyaan yang saya uh, angkat dan jamah dari pesan singkat apabila kita melaknat sebagian dari kaum muslimin yang teridentifikasi sebagai syiah akan uh, memungkinkan orang-orang akan lari dari dakwah ahlus sunnah wajamah mohon penjelasan dari hal ini dan jazakallah yang pertama adalah tentunya Hmm, dalam konteks melaknat ahli maksiat ya, melaknat ahli maksiat itu dibolehkan tanpa menyebut namanya, ya tanpa menyebut namanya melaknat uh, misalnya orang uh, ahli bid'ah, bahkan melaknat orang yang melindungi, hmm. yang melindungi ahli bid'ah, ya seperti uh, perkataan Nabi saw melaknat Allah man awamahdisan, Allah melaknat orang-orang yang melindungi, orang yang membantu Siapa saja yang membantu ahli bid'ah, ah. ya, demikian juga ahli bid'ah, ah. ya. Tapi tidak boleh kita menunjukkan laknat ini kepada orang tertentu, ya, kepada orang tertentu, ya. Demikian pula melaknat, ya, kita katakan kelompok tertentu yang ya, kita katakan sudah jelas kesesatannya, ya, seperti misalnya nasrani Yahudi, ya, dan uh, beberapa kelompok yang memang jelas penyimpangannya ataupun uh, kekufurannya. Ya, atau penyimpangannya dari eh, manhaj yang hab. Namun, namun tidak boleh kita menunjukkan latnannya kepada nama-nama tertentu ataupun orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Nah, demikian. Itu yang pertama. Jadi, syiah ini termasuk, ya, kita katakan aliran yang sesat, ya, arsat, aliran sesat yang sangat jelas penyimpangannya dari Quran dan Sunnah. Ya, ini sudah Ya maksudnya bagikan matahari di siang eh, matahari di siang bolong yang tidak ada awan me, me, apa namanya, menutupinya. Ya, karena tidak akan dapat ditolerir orang-orang yang mel, uh, melaknat dan mendoakan keburukan atas sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar dan Rad. Umar radhiyallahu anhu majmuan. Nah, demikian. Ya, jadi kesesatan mereka sudah sangat jelas. Ya dan melaknat mereka secara umum ya itu dibolehkan tapi melaknat orang-orang tertentu dari mereka ini tidak dibenarkan ya jadi boleh melaknat ahli maksiat secara umum tapi tanpa menyebut namanya namun ya dalam konteks dakwah tentunya ya untuk orang-orang awam yang kalau kita mendakwahi ataupun menjelaskan kepada mereka kepada orang-orang awam tentang Ya keburukan dari uh, sya, kelompok ini, ya. maka kita ya, hendaknya menjauhilah ya sikap ataupun uh, kebiasaan suka melangat ini, ya. ya kebiasaan suka melangat ini. Ya tentunya uh, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang keburukan keburukan syiah. Ya tentang kesatuan-kesatuan mereka itu perlu dengan cara yang ya dapat mereka terima ya yang atau apa tidak menjauhkan mereka justru tidak justru menjauhkan mereka dari apa namanya dari peringatan kita. Nah demikian. Nah ekorni eh, firdainya azza wa iyyakum jamian. Ya eh, satu perkara juga yang harus kita perhatikan adalah ya kita tidak boleh membantu ahli bid'ah. Ya dan tidak boleh memperbanyak bilangannya. Jumlahnya, ya tidak boleh mendukungnya. Ya dalam hal ini juga radio-radio eh, yang terindikasi itu menyebarkan ajaran-ajaran sesat itu tidak boleh kita ya dengarkan, ya tidak boleh kita apa namanya sebarkan, siarkan dan tidak boleh kita apa namanya menjajakannya kepada masyarakat. Ya, kerana ya Nabi saw mengatakan mansan nasunatan sayyatan falahu wizaruha wa wizaruman amilabihah walayung kosumin auzarihim syaa. Ah. Barangsiapa yang mencontohkan satu keburukan, ya, satu perbuatan yang buruk, maka baginya dosa atas keburukan itu. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun Maka kita tidak boleh ya menjadi pionir ahli bid'ah. Ya tidak boleh mengangkat mereka menjadi eh, teman karib kita, teman dekat kita. Ya, na demikian. Adapun orang-orang yang kita katakan menjadi korban masyarakat awam yang menjadi korban ya, dari dakwah mereka, maka kita harus eh, menunjukkan apa nanya rahim kita kasihan kita kepada mereka dengan eh, mengajak mereka kembali kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah akidah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ya kerana mereka adalah korban, ya mereka adalah orang-orang yang yang menjadi korban dari dakwah-dakwah sesat tersebut, ya maka kita uh, ajak mereka kembali, mereka, kita, kita dakwahi mereka dengan cara yang santun dan hikmah, nah demikian kita ajak mereka kembali kepada manhaj Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Nah, adapun ya para tokoh-tokohnya, ya para tokoh-tokohnya atau orang-orang yang jelas dia itu mengajak media-media yang jelas itu mengajak kepada uh, bid'ah ah, maka ini kita tidak boleh uh, apa namanya uh, dekati kita tidak boleh dukung ya kita tidak boleh apa namanya me menjadi pembantu ataupun uh, yang me me menyebarkan ya siar-siar uh, mereka ya, demikian ya Ayub as saktiani mengatakan ya Inna min Saadatil Hadas ya walajami ya ayofikahum li alimin mi ahli sunnah merupakan tanda kebahagiaan dari seorang pemuda dan seorang ajam yaitu awam adalah Allah memberikan taufik kepada mereka untuk dapat berguru ya ber, uh, belajar ataupun bersaudara dengan seorang alim ya dari kalangan ahlu sunnah. Nah demikian Wallahu'alam Baik Ustaz Terima kasih khairan atas Jawabannya Di kesempatan selanjutnya Kita angkat pertanyaan Dari pesan singkat Ada pesan singkat Pertanyaan dari Ummu uh, Abdurrahman Di Tanjung Enim Yang bertanya Ya Ustaz Barakallahu Fik Apakah termasuk uh, Termasuk dalam Laknat Atau melaknat Jika kita berkata Kepada anak kita Kamu ini anak nakal Karena menghadapi kenakalan anak tersebut, dan bagaimanakah cara kita untuk menjaga dasar ini agar tidak sembarangan di dalam berbicara? Terima kasih, Al-Ustaz, saya kelahiran. Ya, itu bagus sekali. Ya, itu termasuk doa keburukan atas anak. Ya, tanpa kita sadari kita telah mendoakan keburukan. Ya, kita telah mendoakan keburukan atas anak kita. Nah, ini ini yang nakal bukan anaknya, yang nakal orang tuanya. Anak-anak itu tidak mengerti apa-apa dia dia adalah ya manusia yang masih polos, yang masih ya bersih fitrahnya juga sebenarnya masih lurus kan begitu ya. Hanya saja memang demikianlah manusia memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa kelemahan-kelemahan sifat-sifat dasar manusia, tabiat-tabiat yang memang sudah ada sejak lahir. Ya demikian nah bagi kita orang tua hendaklah ya sabar di dalam mendidik dan membimbing anak Ya, nak demikian. Ya, bukan dengan cara itu kita melarang mereka ataupun mencegah mereka dari eh, kesalahannya, ya, dari kekeliruannya. Nada demikian. Ya, bukan dengan cara seperti itu. Ya, jadi kita apa namanya kita tegur baik-baik. Sebagaimana ya seorang anak yang Makan di meja makan bersama Nabi dia belum mengerti ya dia makan dengan tangan kiri mengambil makanan kesana kemari Nabi saw mengatakan kepadanya Ya gulam samila wahai anak baca lah bismillah wakul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu wakul mimayalik makanlah ambillah makanan yang paling dekat kepadamu. Nah jadi diajarkan kepada mereka adab-adab. Demikian juga coba lihat ketika Hasan ya mengambil makanan uh, kurma sodakoh ya dari tumpukan kurma sodakoh diambil oleh Hasan al Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Nabi dia makan maka Nabi melihat itu Nabi mendatanginya kemudian mengambil kurma itu ya dan mengeluarkannya kemudian berkata kepadanya apakah Nabi mengatakan wah kamu sen Hasan Anak nakal, ya. Oh ini forma bukan tidak, tapi Nabi coba lihat ini pelajaran bagi para pendidik. Nabi mengatakan kepadanya, tidakkah kamu tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak boleh makan harta sodako? Ya, coba lihat kesantunan Nabi saw ya, eh, di dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. Nah, coba lihat Al-Hasan ketika dia sudah dewasa ditanya dia oleh seseorang adakah sesuatu yang masih engkau kenang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? maka beliau mengatakan ya ada, ya satu ketika aku makan korma, korma zakat korma sedakah, ya lalu Rasulullah datang menghampiriku, mengeluarkan korma itu dari mulutku dan berkata kepadaku, sesungguhnya harta zakat ini tidak halal bagi keluarga Muhammad, coba lihat ilmu yang disampaikan oleh Nabi, pendidikan melarangnya dari perbuatannya sekaligus memberikan ilmu kepada Al-Hasan, yaitu ilmu apa? Bahawa keluarga Muhammad, Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, ahli bait keluarga beliau itu tidak halal makan harta zakat, tidak boleh makan harta zakat. Jadi coba lihat pendidikan yang berisi ilmu. Nah disampaikan ilmu kepada mereka, Ya dilarang. Jadi anak-anak itu kalau dia buat eh, berbuat kesalahan, misalnya datang ke masjid dia coret-coret dinding masjid itu, maka jangan kita apa nama kita melontarkan sumpah serapah Dan mengatakan anak nakal jahat kenderaan sembunyian. Ya kita tarik tangannya, kita raih tangannya, kita bawa ke hasil karyanya, karyanya itu, ya, lalu kita, ya apa namanya kita bersihkan, ya, kita bersihkan ya, kotor, apa namanya hasil karyanya itu di dinding masjid itu dan kita katakan kepadanya, ya apa namanya, ya bocah, ya, nak ini masjid bukan tempat untuk ditulis-tulis dan dicoret-coret seperti ini. Jadi dia mengerti, ya, nah dari mukit. Tapi kalau kita ya, hanya bisa mengeluarkan Sumpah serapah saja. Pelajaran apa yang bisa dia rekam dari itu? Tak ada. Yang dia rekam adalah ini, ibuku ini cerewet, ya, yeah. suka melaknat ini dan itu, suka mendoakan kemurukan ini dan itu. Itu yang direkamnya dari kita. Tak ada pelajaran yang bisa didapatnya dapatnya. Dan dia juga dia juga tidak akan terjegah dari kesalahannya. Dia, dia tidak akan berhenti dari kesalahannya. Jadi inilah adalah satu cara yang keliru ya di dalam mendidik anak. Jadi tidak boleh kita melontarkan hal-hal semacam itu ya kepada anak-anak ya. Nah demikian. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita dapat menjaga lisan ya? ya kita kembali kepada konsep nabawi. Ya. Nabi mengatakan mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Badan siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah dia ya, berkata yang baik Atau dia diam Berkata yang baik artinya Baik itu adalah gabungan dari dua perkara Pertama adalah perkataan itu benar Hak Bukan perkataan yang batil Bukan dusta, bukan ribah, bukan nemima Ya bukan doa-doa keburukan Laknat dan sebagaimana yang kita ya jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah bermanfaat Ya bermanfaat Karena ada juga kata-kata yang benar tapi tidak bermanfaat Misalnya contohnya adalah Kita menasihati saudara kita di hadapan orang banyak Nah itu mungkin kata-kata kita benar Tapi tidak bermanfaat ya, Karena itu sama saja kita namanya, Mempermalukannya Menjatuhkan martabat dan kehormatannya di hadapan orang banyak Jadi sebelum kita bicara Kita pastikan apakah perkataan kita itu benar Yang kedua apakah itu bermanfaat Nah, kalau tidak benar jangan katakan. Benar tapi tidak bermanfaat juga jangan katakan. Wallahualamussawab. Ladimikian. Baik, Ustaz. Terima kasih Desa kalau Heranatas. Delbani Ustaz sampaikan di kesempatan terakhir Ustaz ya. Mungkin eh, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di kesempatan terakhir ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita, ya Ustaz. Apakah eh, yang harus kita lakukan apabila kita sudah terlanjur melaknat Dan mendoakan keburukan terhadap saudara kita sama muslim di belakang orang tersebut Ustaz? Bagaimana cara bertobatnya Apakah kita harus meminta maaf langsung pada orang tersebut Atau ada hal lain yang harus kita lakukan Terima kasih Jazakallah Khairan, Ya kalau hal itu tidak uh, menimbulkan Apa namanya E, keburukan ya e, dengan menyampaikan kepadanya lalu minta maafkan itu tidak menimbulkan keburukan atau apa namanya perkara yang lebih keruh lagi ya ya misalnya kemarahannya ataupun ya, membuat dia tersinggung dan lain sebagainya silahkan lakukan ya fulan datangi dia bahwasanya saya afuan maaf saya, kemarin saya tanpa sengaja ya eh, karena keterlanjuran keteredoran saya gini, gini kalau dia ya bisa menerima dan lain sebagai dan apa namanya bisa memakluminya dia bisa memaafkannya ya lakukan tapi kalau itu menimbulkan perkara yang lebih buruk lagi ya maka ya kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kemudian banyak banyaklah kita mendoakan kebaikan untuknya sebagai apa namanya balasan ya, atas kesalahan kita. Ya, nah demikian, ya, kita doakan kebaikan untuk dia yang sebelumnya kita doakan keburukan atasnya kita ganti dengan ya, kita apa namanya kita um, ber, um, apa namanya mendoakan kebaikan untuknya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ringit taubat itu dengan iman dan amal. Amal soleh, amal soleh kita adalah dengan mendoakan kebaikan untuknya. Ya, nadi mungkin. Allahu alam biswas. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup perjumpaan kita Ustaz. Jazakallah khairan atas materi dan jawaban yang telah diberikan untuk para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami uh, tutup, mungkin ada kesimpulan akhir atau ada hal yang akan disampaikan di penghujung acara kita kami persilakan Ustaz. Ya, uh, alhamdulillah kita sudah sampai pada dosa besar yang ke 44 puluh Iaitu dosa banyak malaknat dan masuk ke dalamnya adalah dosa mendoakan keburukan atas eh, orang lain. Ya, mengatauilah ya, para ekhafiddin, para pendengar yang berbahagia bahawa ini adalah sifat yang yang tidak baik, yang tercela, yang harus kita jauhi. Ya, kerana mengandung banyak sekali ya, mudarat dan ya, bencana ya atas perbuatan tersebut. Ya kemudian ya, hendaknya kita ya eh, apa namanya menjaga diri ya, dari eh, dosa ini kerana dosa ini me, me, apa namanya bisa menyebabkan justru ya, laknat itu kembali kepada diri kita justru laknat itu kembali kepada diri kita. Nah kemudian juga berkaitan dengan melaknat. Apakah sama sekali tidak boleh melaknat? Ya boleh melaknat ahli muasiat secara mutlak atau secara umum tanpa menyebut namanya tanpa menyebut namanya. Nadhimikian, wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian yakani fitdaina azanillahi jami'an yang terbaik bagi seorang muslim adalah hendaknya dia menjauhkan diri dari sifat ini karena Nabi SAW alaihi mengatakan, "Laisa la yakunul mu'minu tu'anan wal la'anan wal fahis wal badi." Ya, seorang mu'min itu ليس mu'min, بتؤان ولا لآن ولا الفاحس ولا البذي. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, ya, suka berkata keji, dan bukan pula orang yang suka uh, mengatakan kata-kata yang uh, kotor. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat yang buruk ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang uh, apa namanya yang dapat menjaga lisannya, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, muslimun salimanal muslimuna min lisanihi wa Muslim yang sejati adalah muslim yang selamat muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang seperti ini. Allah a'lam Bapak dan para sekalian ya, lebih dan kurang saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan aku rubbana wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi dan pembahasan serta kesimpulan serta uh, nasihat yang terakhir yang saya sampaikan di perjumpaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini dan demikian saudara kusiman kajian alimnya kita dari pembahasan Al-Kabair dosa-dosa besar dan tadi kita sudah menyimak pembahasan dan penjelasan dari Al-Kabair yang ke-44 tentang uh, larangan untuk melaknat semoga bermanfaat untuk kita terima kasih atas kebersamaan anda khairan terima kasih untuk anda yang secara khusus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami uh, layangkan atau ajukan ke Ustaz di kesempatan pagi hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya juga untuk anda para pendengar yang berupaya menghubungi kami via telepon untuk bertanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk al Alustad juga kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi anda dan seluruh keluarga anda Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khairan Dan mohon maaf atas segala kekurangan Dan kelaifan kami dalam penyelenggaraan dan pembawaan acara ini Untuk selanjutnya saat ini pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat Kami hadirkan ke ruang dengar anda Lantunan tilawal Quranul Karim hingga diselenggarakannya Program acara kita untuk di kesempatan pagi hari ini Pada uh, kajian ilmiah pembahasan uh, dialog interaktif dunia kesehatan yang kami akan hadirkan beberapa menit menjelang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Nikmatan dimeggunakan fih makathir mina nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.